Ni jumatatu tarehe kuminamuja septemba mwaka rufumbiri shiri na tatu matumani yangu ni kwamba hujiambo popote ulipo imetimia sasa 7 dakika shirini, katika studio zari doi sanganiro. Karibu kusikiri za tarifa ya habari kwa luka ya kiswairi tunayo anza na mkutasari habari zenye. Wanaume watatu mkwani Luigi waliomba msamaha kwenye familia ambazo watu wao waliuwawa katika machafuko ya mwaka ilfu, ilfu, ilfu moja mia tisa tisini, na tatu na kusamehewa hatharani. Takribani wali mumia saba ndio wanaitajika mkwani bubanza wakati masomo yanakaribia kuanza wiki kesho. Na katika habari zaakima taifa, ulimengu wasaidia Morocco baada tetemekula arithi, Lilo uwa zaidi ya watu ilfumbiri. Kunahayo, bila shaka na mengine, upandwa pili Fundi, efundi mitambo François Akimana na mimi ni Krovisi kaributin. Habari kamiri wanaume watatu waliomba msamaha na walisamehewa hadharani gimapiri hii kwenye parokia ya kikatoliki ya kinginya mkwani ruigi kwa familia ambazo walitendea mabaya kwa watu waliu wawa katika machafuku ya rio tokea munamo ilfu moji ya miya tatu dania tume na malithi ano seve e eri Nahima na himana anazitaka dio sisi nyingine kuanda mazoezi ya kujua ukwiri na kusamiri Osameheana. Kwa mugibu wa blaze nzeimana anaye ongoza diocesi ya ruigi anatoa wito kwa wale walio tendewa mabaya wa sameheyane. Iri kujepusha na uhalifu mwingine hayo yetokea katika maathimisho ya siku kuyashiria na amani toleo la kumina tisa yari katika diocesi katoliki mkwani iruigi. Nilipote ya Jean-Claude Nshimlimana lakini hapa studio ni nasikika kwa sauti ya mwenzetu Rumoade Nyaivu. Uwanaume wa tatu poro na mkazi wa kijiji mayanza tarafani kinyinya Gaspar Nihila ameba, na alo nje mani lambo na kutoka kijiji munyinya tarafani mbutezi Warioma msamaha dharani kwenye parokia kanisa katoliki ya kinyinya Kwa familia wariyo wapendwa wao katika machafuko wariyo yistimu inchi mwaka rufu moja mea tisa tisina tatu Kuringana hau warioma musamaha mazingila wari mokuwa wanapitia Yali waingiza katika vishawishi vya ibilisi na hivyo kuwa uwa baadhi ya majilani kwa msingi ya tofauti za kikabila. Wari umwa musamaha, uliwasameha na kuwahimiza kuwa na amani moyoni hata wakati watakapo katika sehemu moja. Eli na kamish na kutoka tume ukweli na marithiano CVL. Anataka parokia nyingine kutoka makanisa tofauti kuanda shuhuliza kutafuta ili kupa fursa wanaotaka kuomba musamaha. Askofu wa Dar es Salaam, Jimbo Katoliki la Luigi, anaweza kuwa endapo tabia ya kulipiza kisasi haitakuwa kunaweza kutokea machafuko. Kufuatia hayo Askofu Brendan Zeimana anatolea wito anayetendewa kosa kutotafuta kisasi badala yake aweke kimbere malidhiano. Asante sana mwalimu de niyo yevuze kwa ripoti ya kuna tutoke ruyigi tujelekeje mkwani bururi mulinzi mmoja aliyokuwa kitumikia katika viwanja vya kanisa la Kiarikani diocese ya Matana Aluwawa akikatwa kichwa usiku wa mkia jumapili hii na watu wa siojulikana. Walifu hao pia waliiba tarakirishi saba katika ongozi na polisi wanathibitisha tarifa hizo na kusema kuwa uchunguzi tayari umeanza. Na tuangazie ukurasa wakirimo wakurima wazao la pamba mkwani chibi toke Wanaralamikia shirika koja uko juu ya kutowalipa kwa pamba walizo uza tango mwezi jurai Unasema kuwa hadi sasa bado hawaja pewa faranga wakati inasaria wiki moja tu watoto wa anze masomo Mwakirishi wakurima katika viza mavza ushirika vya pamba na ye anasema kutolewa na muna bado hawaja pewa faranga wanaalitaka shirika hilo kualipa ili waweze kununua vifaa vya shule kwa watoto wao. Kwa mujibu wa Gustave Majambere mkurugenzi wa shirika Kogeroko anawatuliza kuwa hayo yaitokana na tatizo lililo ibuka katika benki meneja huyo wa Kogeroko anawataka kuvuta subira akitoa mwanga kuwa watapewa pesa zao Jumatatu wiki kesho. Punde tunaendelea. Leo isanganiro ni kiboko yao. Tarifa yetu ya habari inaendelea mashabiki wa mpira wa kikapu mkoa ni Ngozi wanazitaka timu tatu ambazo kipindi hiki zinachezea gigini bujumbura kurudi kuchezea mkoa ngozi ama wa kilitaka shirikisho la mpira wa kikapu nchini Burundi febabu kupanga upya michwano ambapo timu za gigini bujumbura zitaweza kuenda kuchezea mkoa na kinyume chake zile za mkoa ni kuchezea gigini bujumbura kama ilivyopangwa katika soka ili kurudisha ladha ya mpira wa kwa wachezaji wa ngozi Hayo yalipendekezu wa giana, giuma pili mkuwani ngozi wakati wa hotuba za kuhitimisha michwano iliyo zijumisha timu saba. Sikuemo za bujumbula na zile za mkuwa wangozi. Mahali pa gyurikanapo kugasaka sama tumenti mkuwani humo. Hachimana Kraveri na ibu kiongozi wa shirikisho mpira wa kikapo febabu ali ahidi kuwa atafikisha pendekezo hilo wakati wa mkutano Iri ripate, gjawabo, omere nduwayo na ripote kami. Tretu rewards, mbega Vivo Basketball League ni national change ni ujomura osu. Klubu tatu za kwanza mkua ningozi katika mchezo mpira wa kikapu basketball. Ambazo ni target ina menua na mesaje basketball upando wa wanaume. Pamoja na mesaje basketball upando wa wanawake, zilisafilishwa kuenda bujumbura ili kuakilisha mkua huo wangozi katika ligila viva basketball tao kipindi hicho mchezo huo wa kikapu ulipoteza nguvu kisa wachezaji vigogo hawapo tena mkoa humo hali iliyonyima raha mashabiki wa mchezo huo na kuacha kufika viwanjani malalamiko yalipanda zaidi mashabiki hao pamoja na viongozi wa maklabu wakikomba maandalizi kufanyika upya ili michwano inayokutanisha klabu mahiri kurudia kuwa nafasi nzin kati kwanza Viongozo wa klabu hizo walidai kwa haramia zaidi ligi hilo kisa michezo yote ilifanyika mginbu jumbura ambako kila kitu kilikuwa kikilipwa na klabu zenyewe kuanzia chakula malazi usafiri na katharika. Aida Klaveri Hachimana Makamu katika uongozu wa shirikisho la basketball Burundi febabu kwa ufupi anaeleza kuwa swala hilo la usimamizu wa basketball mkuwaningozi lina linahusu mkutano waote na kuamba hakuna mtu anayeweza kujitokeza ilikuwa kuamuru chochote kwa niaba ya mkutano huo. Kombe kwa upando wanawake litawazwa klabi ya gladiators na klabi ya remesha ikanyakuwa kwa upando wanaume. Asante sana omerinduwayo kwa ripoti yako na sasa tufungue ukurasa wa ilimu kuna shuhudiwa uhaba wa ilimu kwani bubanza wakati masomo ya nakaribia kuanza ambapo kuna itagika takribani wa ilimu miasaba. Wazazi wanasema kuwa na mashaka kuwa wataweza kuombwa pesa mara kwa mara wakati wanaripoti kukabili kukabiliana na mambo mengi. Katika ongozi wa ilimu wanathibitisha kuwa serikali iliwaruhusia kwa giri wa wasiozidi 1.72 na sabatu. na chama cha wauguzi na wakunga nchini Burundi abikiri karibisha vema uamuzi wa, wa serikali wa kuanzisha utaratibu wa wauguzi na wakunga kwa mujibu wa pita taratara mwa kirisho wakishiria wa chama hicho kuanzishwa kwa agizo hilo kutaweze kutawezesha kutawawezesha kufanya kazi vizuri kwa sababu wana sheria zinazo waongoza punde habari za kimataifa Habari za taifa. Na katika habari za kima kuanzia ufaransa hadi marekani kupitia israeli inchi mbalimbari duniani zimetoa msaada wao. Kwa moroko, iliwa thiriwa na tetimekula la ardhi sababisha vifo viza zaidi ya watu ilifumbiri. Okoagi, wamenderea nazo zoezira kujaribu kutafuta manusura walio kwa machini ya vifusi katika vigigi filivyo kumbwa Atatimeku kubwa la ardhi lilosababisha sababisha vifo viza zaidi ya watu elufumbiri kusini maharibi mwamugi wa kitarii wa marakeche. Katika enelo hilo, atatimeku la ardhi la nyuzi ine nukta tano kwenye kipimo cha liyecheta lilipiga tena siku ya gyumapiri kulingana na tasisi ya kitaifa ya jiofizikia chini moroko. Na hadi hapa wangpenzi msikirizagi, ndipo tunamalizia tarifa ya habari tulio kuwa tumekuandalia shukurani zangu za vati zimufikia François Akimba na ambaye amenuzesha ili niweze kusikika mahali hapa ulipo kwa magina mimi ni Klovisi ni umhulu. Sina laziadani kutakie kila lafanaka kwa hiru. <mulia>